Nafarroa, Katarroa virus gaizto baten modura sartu zaitu zaitmilata zorzia, Xamppain botilaren kortsoak entzerakoan egindakoa baino alegin aundisiagoa beharko du nire sudurrak orintxe daukan tapoia kendu nahi badu. dena dela baditu gauza onak osasunaren isrippu txiki honek, Sudurrek gaur egungo gizartean duten garrantziaz pentsatzeko aukera eman dit. Izan ere, badira sudur talkozale biziosoak eta kartaboi sudurrak arkitektoren batek diseinatuta bezala baita sudur izena irabazi ez duten kartilago zatiak ere, eta basajaun sudur iletsuak anbotoko Mari nondik azalduko usainka. Azpiko ahoak baina gehiago hitz egiten duen sudur trompeta zaratatsu batekin egingo duzu topoakaso, Tabernan, sudur gorri nafarrak, zain urdinekiko sudurrak gizon haserreengan, pinpon sudur txikiak eta sudur luze elefantikoak. Asko jakin daiteke pertsona batez bere sudurrri erreparatuta. Itxura gordea faltsuak izaten dira. Nola diren baino zer egiten duten da interesgarria sudur kontuetan. Bankuetxetako bezeroen poltsikoan boilurrain xerka aritzen diren txerri sudur gorbatadunak ezagunak dira. Badira leku guztietan azkar arnas hartuz azaltzen diren sudur urduriak gehienetan txakur hiperaktiboren baten abanguardia. Sudur osasuntsuak badaki noiz ari den geratzen airerik gabe eta itotzera indarka bultzatzen dion beso berderen batez badago atera egiten da erreka bazterreko guretatik arna sartzera Gutako batzuen sudurrek katarroarekin egonarren estoldetako kiratza bere sumatu dute azken aldiko albisteetan Beraz sudur batzuek berriz usain du ez dutenaren plantak egin dituzte Mundu guztiak daki ez dagoela usain dunai ez duena baino sudur zikinagorik eta honetan utziko dugu sudurrari eskenitako burutazio hau. Ea urrengoa ez diogun saietxe eskeni behar.